Nagyvárosi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntőnöket! Kolundzsia Gábor. Sbányai Géza. Vendégünk pedig Nagy Gergely. Az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke. Jó napot kívánok! Ja, tulajdonképpen most a műemlékvédelemről lesz az szó ikom, azt mindjárt fejtsük meg, jó? igen, műemlékvédelemről <gül> <A mélyemlékédelelemről> lesz <gül> a szó szerintem. és kezdjük a KAIHA-tól, hogy ez ugye ez egy nemzetközi uh, műemlékvédelemről mélyemlék, világszervezet és a is mindjárt el fogjuk mondani, hogy minek a uh, és tulajdonképpen az első kérdésem pontosan elirányul, hogy uh, ez a szervezet ez mivel foglalkozik mikor alakult, és hát mi a szerepe a nemzetközi értékvédelemnek a területén? A műemlékek is és helyszínek nemzetközi tanácsa, magyarra lefordítva a nev, és az angol International Committee on Monuments and Science nak a rövidítése az ICOMOS. UNESCO kezdeményezésre jött létre ez a szervezet 1965-ben, uh -huh. Varsóban, és az volt a célja, hogy egy olyan civil szakmai szervezet jöjjön létre, amelyik politikától, társadalmaktól, mindentől függetlenül a műemléki értékek védelmét szolgálja. Tudományos szervezetként jött létre, mint 130 tagországa tagja ma már, és a adott országnak a legelkötelezettebb mi emlékvétő szakembereit tömöríti az adott nemzeti bizottságnak a szervezete. Az Icomosnak van egy párizsi központtal, egy nemzetközi székhelye, nemzetközi szervezet lévén különböző országok adják az Icomosnak a elnökségét, vezetőségét, és minden adott országban ugyanolyan rendnek, ugyanolyan felépítésnek megfelelően van egy nemzeti bizottsága. Az ICOMOS egyik legfontosabb feladata, hogy ez az egész világszervezet lévén kidolgozza azokat a nemzetközileg elfogadott műemlék, helyreállítási, műemlékvédelmi elveket, amik általában megjelenhetnek minden országban. Ez nagyon nagy nehézséget is jelent, mert ugyanolyan kartákat, elveket, dokumentumokat kell valahogy egységes szemléletben megfogalmazni, ami érvényes tud lenni Japánban, Dél-Amerikában, Egyesült Államokban és Magyarországon is. Ezért nagyon fontos, hogy ahol a legnagyobb hagyománya van a műemlékvédelemnek, mint ez elsősorban Európára gondolunk, ahol hát tudjuk, hogy a 19. vagy 1800 vége óta hogyan alakult ki a műemlékvédelemnek a tudománya, és hogyan vált egy, egy sokszínű interdisziplináris tudományá, ahol nem csak az építészek, művészettörténészek, régészek vesznek részt ebben a munkában, hanem most már bizony a e, vegyészek, geológusok, e, e, üvegművészek sem nélkülözhetők ebben a munkában, éppen azért, mert a műemlékvédelemnek a szemlélete kiteljesedett, illetve ahogy változik a társadalom, meg változik a világunk, a műemlékvédelemnek a köre is e, természetesen kitágult. Az IKOMOSZ-nak egy másik nagyon nagy feladata, ami ez később adódott az IKOMOSZ számára, megalakult a Világörökségbizottság, ami az UNESCO berkein belül működik, és ott a miért tudjuk, hogy vannak természetvédelmi és műemléki világörökségi területek, és a műemléki területeknek a műemléki szakértő testülete az az IGOMOSZ. Jó, hogy ezt elhangzott, ez a világörösségi szó. A hallgató számára mondom, hogy meghívtuk Fejéri Tamást is, aki a Világörösség Magyar Bizottságának elnöke. Így lett volna teljes ez a mai beszélgetés, de még minden nem vettünk le arról, hogy egyszer eljöjjön. Tehát itt a kérdés az, hogy most itt van két nemzetközi szervezet és ezeknek mi a munkamegoztása vagy szerepköre egymás mellett? Csinál egyik és micsoda másik? Egyáltalán nem üti ez a, ennek a két szervezetnek a hatásköre egymást, ugyanis az ICOMOSZ-nak szerepe van egyrészt Magyarországon közvetítés feladata elterjeszteni azokat a nemzetközi elveket, amiket említettem és az uh -huh. ICOMOSZ feladata kidolgozni és bevezetni, be, vagy késztetni a bevezetésre ezeket az elfogadott műemlékvédelmi elveket. Más oldalról pedig az Ikomosnak a, a Magyar Nemzeti Bizottságnak a feladata külföldön megismertetni azokat a műemlékvédelmi eredményeket, vagy magyarországi problémákat, most ezt kifejezetten pozitív értelme mondom, amire vagy nincs válasz a mai szabályozási rendben, vagy pedig Magyarország úgy érezzük, hogy szerencsésen tudott megoldani valami feladatot, ugyanis igen elfogadott és elismert a magyar műemlékvédelemnek a módszere, a magyar műemlékvédelem útja. A világörökség a Magyar Nemzeti Bizottságának pedig a feladata, egy kicsit hasonló, de csak világörökségi területekre vonatkozik ez a feladat, kifejezetten ez állami szervezet, nem civil és nem független Aha. szervezet, ugyanakkor csak a világörösségi területeknek a problémáival foglalkozik. Ez mm. sokkal szerteágazóbb feladatot jelent, mint az icomosz mert az ICOMOSZ csak a műemlikvizelmi kérdésekkel foglalkozik, de tudjuk, hogy világörösségi területen, ami probléma elképzelhető, ez a múlt időszakából ismerjük, hogy minden adódhat, és a, a világörösség világbizottságának közvetlenül a Világörösség Magyar Nemzeti Bizottság kell, hogy kidolgozza azokat a jelentéseket, vagy kell azokat az előterjesztéseket fölvállalnia, vagy elég alaposan körüljárnia, ami feladatává válik. Ugye a világörökségbe beletartoznak nem épített emlékek is, tehát mit tudom én, talán járás, vagy mi lett világörökség? Nem az a szellemi, Az nem, nem a az Nem ennek a, a Szentedére és Kanzen ennek a gazdája, vagy a felőszervezete, ami elég régóta van... Egy... Mert a, általában ezt is világörökségi jelzővel szokták illetni, vannak különböző hagyományok, amiket... Igen, ez is Minden. legalább annyira fontos, mint az épített örökségnek, vagy a természeti örökségnek a védelme. Ez nem is igazán a világrökség a védelmet ö, ö, célozza meg, hanem az olyan kiemelt értékeknek, a, vagy elismert értékeknek a megbecsüléséről van szó, amiknek az adott részes állam biztosítani tudja és felelősséggel vállalja hosszú távú megőrzését. Tehát világörökségnek nem elég egy kimagasló értéket felterjeszteni, az nem felel meg a világörökségi bizottság elvárásainak és kritériumainak, amit egy olyan nagyon komoly dokumentációt kell tenni, amit az adott állam, felelősséggel föl tud vállalni, és ebből a világrökségi bizottság, amit bizony ellenőriznek is időnként, ő meg tudja állapítani, hogy az adott ország felelősséggel kontrollálni tudja, és szabályozni tudja az ott végbevenő változásokat, és biztosítani tudja az adott terület értékének a megőrzését hosszú távon. Itt a világrökségi világrökség Magyar Nemzeti Bizottság az igazán egy egy képviselőszervezet, mert hivatalosan a világörökségi bizottsághoz, vagy a világörökségi törvényhez a Magyar Állam csatlakozott, a megbízott felelős képviselő, az a kultúráért felelős miniszter, ő jelölte ki, nyilván, hogy neki nincs erre lehetősége meg rálátása, hogy ezzel a problémakörrel foglalkozzon és a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságnak a leosztott feladata, ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. És a ICOMOS is foglalkozni világörökségi területekkel, kérdésekkel? Természetesen, amennyiben érint emlékvédelmi problémákat. A, a ICOMOS-nak Magyarországon is kettő szerepe van, mert hivatalból és pont a rendnek megfelelően az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság is tagja a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság szervezetének meghívott ö, képviselője. A, az IKOMOS képviselője. <gül> És részt vesz a tanács, a vezetőség, vagy a inkább a nem vezetőség kívülés, ezt rosszul mondtam, hanem a, a e, évi rendes ülésein. Ott kifejti véleményét, sőt, amikor olyan iratanyag születik, vagy külföldi megfigyelő érkezik Magyarországra, vagy valamilyen állásfoglalást kell megfogalmazni, akkor az IKOMOS két ö, vonalon kötődik ez a rendszerhez. Egyrészt közvetlenül a Világőrség Magyar Nemzeti Bizottság segítségére van. Máskor még nagyon sokszor a Nemzetközi ICOMOSZ hivatalosan megkeresi a Magyar Nemzeti Bizottságot, mint a ő szervezetének a képviselőjét ő bizonyos állásfoglalás kérésre. Ugyanakkor, amikor vitás helyzet alakult ki, volt már arra is példa, hogy egy magyar felelős szervezet az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottságot kérte fölállásfoglalásra, pontosan azért, mert elfogadták független szakértői véleménynek az IKOMOZ hálásfoglalást. Ezért nagyon fontos, hogy civilek is vagyunk, és szakmailag is elég komoly kritériuma van minden országban a, a, a tagságnak, az IKOMOZ És beszéljünk kicsit a Magyar Műeméli Védelemről. Ugye szó is volt róla, meg hát a szakma berkeiben közismert, hogy épp, több évtizedes hagyományra visszamenő komoly értékei vannak a magyar műemlékvédelemnek, és egy nagyon meghatározott, kidolgozott módszertana, hogy összehasonlítva, ugye kitekintés van a nemzetközi gyakorlatra, más országok gyakorlatára ez mennyire elterjedt, mennyire számít példának, mennyire vették át ezt a gyakorlatot más országokban, amit Magyarországon mi követsünk műemlékvédelem területén? Inkább úgy gondolám, hogy a magyar műemlékvédelem területén nagyon tisztán és hosszú ideig nagyon szemléletesen jelentek meg azok az elvárások, amiket az ICOMOSZ megfogalmaz és elvár a műemlékvédelemtől. A műemlékvédelemnek is megvan a maga történelme vagy története. Tudjuk, hogy a Legkorábbi időkben a puritmus idején mindent kiszerettek volna építeni a 19. század, végén vagy még tisztább műemléket építeni, mint ami valójában volt. Ez egy kor szellemre jellemző. A Németországban, ugye, amikor visszaálmodták a régi várakat. Igen, jellemző. de hogyha a várára mm -hmm. gondolunk, a, e, vagy a kasaidom Dom helyreállítására, vagy a Mátyás templomnak a megülására, ugyanez a szemület érvényesül, vagy a halászbásnyának a kiépítésére, ami egy kor meghatározó ö, szemlélet is volt, és nagyon érdekes, hogy ennek a szemléletnek most valamilyen módon reneszánsz van a, nem a műemlékvédelem körében, hanem a műemlékvédelmet felvállalni kívánó ö, szakmától távol lévők körében, Lengyelországban, Németországban, és Magyarországon is érezhetők ennek a jelei. Ugyanakkor a mi védelemnek mindig egy nagyon fontos alapelve volt, és nem véletlen, hogy a möller féle zsámbéki helyreállítás, az, ami a 19. század végén ugyanígy a purizmus követően, vagy annak a időszakában született, igaz, hogy financiális okokból született ez a megoldás, de mégis mintául szolgált, ugyanis az az elf, hogy mindenkor a maga szemléletének megfelelően a maga technikai színvonalnak megfelelően úgy nyújjon egy műemléképülethez, hogy tacsa tiszteletbe a korábbi értékeket, a valós értékeket. Ez nem azt jelenti, hogy minden fűszállat és minden téglát tiszteletbe kell tartani, hanem a egy komoly kutatáson alapuló, technikai vizsgálaton alapuló igazi, eredeti értékeket kell az utókor számára átörökíteni, és a mai kornak ezt úgy kell kifejezni, hogy az teljesen egyértelmű legyen, hogy azt a mai kor tette hozzá. Most ezen van nagyon régóta nagyon komoly vita. 1964-ben a Velencei Karta ezt egész pontosan rögzítette, és az az időszak, ami a magyar műemlékvédelemnek a 60-as és a 70-es évek elejét jellemezte, hogy és nagyon sokan Támadják, hogy milyen vasbeton szerkezetekkel jelöltek meg különböző kiegészítéseket, és ez mennyire ideiglenes. A Salamontorony a például. például a Salamon ez a maga idejében e, világszenzáció volt, függetlenül attól, hogy mi ezt ma mai szemléletünkkel túlhaladtuk. Ezt valahol tudomásul kell venni, az összes technikai problémájával együtt, hogy ez a 60-as évek korának a lenyomata. A Pannonhalmi. E, együttes, a és Apátság, az azért tudott világörökség lenni, mert több mint ezer éves múltan rendelkező együttes, és a történelme folyamán a mindenkor úgy tudott hozzáadni valami új értéket, hogy a korábbi kor tiszteletben tartotta, és mindenkor megmutatkozik ebben az együttesben, és a legkorábbi időktől végigolvasható az egész épület, hogy napjainkig, hogy élte meg a bencés közösségének az épületnek a gazdagodását. És mindenki... De ott nem, nem, nem dölt tromba az épület. Még egy ásatásból kiszedett, vagy egy háborús sérülésben mondjuk nagyrészt megsérült épületnek a eltűnt részei, azok, azok, azok nincsenek, tehát ott valami olyan mértékben hiányzik, ami esetleg egy ilyen szerves dolognál, mint esetleg a Benc és a párcság, az ugye az, az mindig hozzáépült, vagy mindig valamit igazítottak rajta, nem? Ö, igen, csak ö, ehhez az is De kell egy mindig. volt, és megmaradt a belső stílusa valamiképpen. Igen, nagyon érdekes ez a kérdés, mert igazán minden hozzáépítés az úgy kezdődik, és ezt most ilyen építészként tudom mondani, hmm. hogy értékelni kell a meglévőt. Tehát egy új hozzáépítésnél nagyon fontos azt mérlegelni, hogy milyen súlya lesz az új épületnek, a, vagy az új kiegészítésnek, teljesen mindegy, hogy épületről, épületrészről, vagy egy, csak egy falkiegészítésről beszélünk, az egész együttesben milyen jelentősége lesz ennek a hozzátételnek. Egyáltalán nem, ez nyilván, hogy a új funkció, vagy az új szükségletnek a súlyának, arányának na, nagyon sok múlik, a hangsúlyátolódás nagyon fontos, hogy ezt építészetileg hogy lehet követni, de igazán azok bizonyultak maradandó értéknek, amelyik a saját korában a legmagasabb építészeti színvonalon tudta ezeket a kiegészítéseket előadni. És ez nem harsánságot jelent, hanem a műemlék védelemben leginkább azok az el, elismert új hozzáépítések, amik karakteresek, a adott kor építészeti eszközeit szolgálják, és valahogy a legszerényebben tudtak kapcsolatot építeni, vagy alázattal tudtak kapcsolatot építeni a múlt emlékeivel. Most érdekes, előbb, az elején elhangzott, hogy ezek a 65-ben valsóban alakult meg, ugye az Ikomosz? Igen. És ez az idő, és ez a hely, ez érdekesért teszi az egészet, ugye pont valsóban a Romjai Balton, szinte semmibe álltották vissza az óvárost, pont a 60-as években, és utána később a évtizedekkel, később a királyi poltai ugyancsak a semmiből állították, gyakorlatilag rekonstruálták. Most akkor itt ezek szerint párhozamosan több a gyakorlat, mely. Ez egy nagyon érdekes példája a műemlékvédelemnek, mert a Varsót azt tudjuk, hogy a II. világháborúban Romá bombázták. Hát Brezda is hasonló. És ez majd, hogy nem szimbolumértékű vállalkozás volt Lengyelországban, ezt úgy élte meg a lengyel nép, hogy elvesztette valójában gyökereit, identitását vesztette, azzal, hogy Varsóban, Varsó központjában a legnagyobb történelmi hagyományokkal rendelkező, és a lengyel királyságot, vagy a rendiált történelmet reprezentáló épületek vesztek el egy nép történetéből. Ezt e, igazán amikor ez újjáépült, ezt e, tudni kell, hogy minden dokumentálva volt. De nagyon komoly dokumentációs anyag volt, még a másik világháború mege megelőzően, ami rendelkezésre állt a helyreállításnál. Uh -huh. Tehát biztos, hogy az, ami látszik, az egy hiteles helyreállításnak nevezhető. E, a másik, hogy ez hozzáadódott ez a le, egy egész népet ö, ö, ö, ösztönző lelki kényszer, amit ö, ö, az előbb említettem. Nagyon fontos szó a műemlékvédelemben, és ezt is az ikonhoz vezette, ez a hitelesség. Uh -huh. Tehát igazán arról van szó, hogy csak olyan, ha szabad hozzányúlni, aminek pontosan ismerjük a szerepét, jelentőségét, helyét, anyagát, mert hogyha nem ezzel a Megközelítéssel próbálunk hozzájúlni egy, egy feladathoz, akkor történelmi hamisításba bonyolódunk, és igazán átírjuk egy adott emléknek az üzenetét, ami nyilván a saját koráról a korunknak, vagy a utánunk jövőknek hordoz. Ilyenkor ha valamit így teljesen végül a semmiből építenek, óját. Mennyire követelmény az, hogy ugyanazt a technológiát használják, mint amivel az eredeti épült. Tehát nehogy az legyen, hogy mondjuk valójában egy vasbetonvázra építenek föl valamit, és, és igazából csak ilyen és mm. ilyen műtégla meg kő, burkolatok ö, imitálják mondjuk azt a kőépületet, ami esetleg egy régi vár lehetett mondjuk. Igen, ez Varsó nem a semmiből épült újjá. Tehát ott pont megvan az a tudományos meganyagi alap, amivel Varsó visszatudta idézni megjelenésében a hiteles környezetet, annak ellenére, hogy a mögöttes Részek, azok nagymértékben átalakultak. Ezt majd, hogy nem ilyen állatorvosi lóként kezeli a uh, műemlékvédelem, pont emiatt a uh, második világháborús történelmi háttér miatt, amit kérdezett, az nem a műemlékvédelem kategóriájába tartozik. Uh -huh. A műemlék, ez egy imitáció, vagy másorat építés, vagy diszlettervezés. Uh -huh. A műemlékvédelemnek nagyon fontos, hogy uh, Ugyanúgy, mint a művészettörténetnek. Tehát egy képnek nagyon sok másolata képzelhető el. Érdekes, hogy ez soha kérdésként föl nem merül, hogy egy, egy képből miért az eredeti az értékes, és a másolatok miért nem értékesek. A műemlékvédelemben is hasonló dologról lehet szó, csak érdekes, hogy ez egy sokkal mindennapi probléma, amivel találkozunk, hogyha egy vasbeton szerkezettel építünk egy, egy vázat, és arra fölakasztgatjuk azokat a homlózott elemeket, amitől azt hiszük, hogy ugyanolyan formát építünk, biztos, hogy nem tudja ugyanazt a szellemiséget sugározni együttesében, környezeti kapcsolataiban, mint az eredeti épület. Nagyon elterjed most ez a faszadizmus ja. jelensége, ahol amit nagyon nagy veszélynek lát az IKOMOSZ. Lebontják a műemlékvédelem címszó alatt az épületnek a teljes mögöttes részét. Ez például a sajtóház szájén a, a Ott is épült, ugyanezt mondhatjuk. Szálloda. Igen. Igen, ott ott körúti oldalán mondaná. ott egyetlen egy falat ugye hagytak meg ezt a faszállat. Ez Igen, Calvin is van egy ilyen. Calvin is. Uh -huh. Lehet még sorolni sajnos ezeket a példákat. Igazán ez az épületnek az eredeti szellemiségét nem tudta megőrizni. Ez olyan, hogy belépünk egy nagy kapun, és akkor mögötte egy nagy csalódás ér bennünket, mert egy egész má... még ha visszaépítik ugyanazt a rendet, akkor is valami egész más de mit kellett volna csinálni, hogyha megfogadják mondjuk a tanácsát, mondjuk az Ikomosznak kikérnék ebben az esetben, ha ki lehet kérni ilyenkor? Az Ikomosz nem hatóság, tanácsot tud adni. A, ez az épület a Nagykörút szempontjából egy nagyon fontos épület. A Nagykörút és az egész budapesti historizmus az egy párját ritkító építészeti együttes az egész világon, ami nagyon nem tudatosodott még itt a Magyar kutfőkben. Ez sokkal komolyabb védelmet érdemelne, mint amiben ma részesül, függetlenül attól, hogy ennek egy része világörökségi terület, egy része a úgynevezett védővezetbe tartozik, és egy része, vagy még nagyobb része pedig műemléki jelentőségű területnek van nyilvánítva. Sokkal kiterjedtebb a budapesti historizmusnak a területe, és külföldi kollégáink, vagy pont az ICOMOSZ, megjelent uh, kollégáink, azok elcsodálkoznak és elismeréssel nyilatkoznak, most független attól, hogy ez szegénységre visszavezethető ok miatt, vagy pedig tisztességre visszavezethető ok miatt van, hogy milyen éppen megmaradt ez az együttes. Ez nem a bécsi historizmus, ez a budapesti uh, szecesszióval is oldott, uh, teljesen egyedi városszerkezet és épület együttes. Ennek minden eleme valamilyen formában hozzájárul ahhoz, hogy ez az együttes ilyen formába tud megnyilvánulni. Ott van a Nagykör úton a Békeszálló, a Bajcsi úton láthatunk több banképületet, amit kibontottak, és a foghíjó megjelenő új épületek, azok nem tudják visszaadni ugyanazt a ritmust, vagy ugyanazt a hangulatot, mint amit a régi épület a környezetéhez illeszkedve sugárzott. Egy homlózathoz hozzátartozik az, hogy, és régen is szerves egységet alkotott a homlózata mögött lévő terekkel, a terekhez funkciók tartoznak, a funkciókhoz élet tartozik, az élethez közösség tartozik, emberek tartoznak, életforma tartozik, és ahogy bontjuk vissza az épületet, ebből a sorból, egyre több mindent vágok le, és a végén marad csak a látvány, a, még akkor is, hogyha az a puszta homlokzat e, eredeti formájában meg tudott maradni, az már nem tudja ugyanazt a szerepet betölteni ebbe az egész historikus együttesbe, de nem csak a historizmus esetén beszéltünk faszizmusról, mert ennek is megvan a története a építészeti történetben és a műemlékvédelem mi történetében, mint amire szüksége lenne egy védett együttesnek a abban, hogy annak minden eleme valamilyen formában értéket képviseljen. Na most ebben az esetben még vegyük ezt a, legyen a példánk ez a szálloda, ahol ugye csak egyetlen egy falat hagytak meg a régi épületből. Mit tehettek volna? Ezt érdemes lett volna végig gondolni ennek a térrendjét, és annak az ered... nyilván, hogy nem arról van szó, hogy egy ilyen historikus épületnek minden helyisége érték. Hát a folyosói közös wc meg az egytraktusos részek nyilván nem arról szólnak, mint ami a historizmusnak a lényege, az egy szükséges rosta tartozéka. Igazán, amikor egy ilyen feladat adódik, akkor a adottságokat lenne érdemes végignézni, és tanu felelősséggel tanulmányozni. Az adottság az most vagy építészet történeti szempontból értem az adottságot, és ezeket a tereket úgy átértékelni, vagy úgy e, értékelni, hogy a város történeti, építészet történeti szempontból még azok az értékes térsorok, amiket érdemes megőrizni. Az utcai épület, szárny az biztos, hogy olyan e, tereket tartalmaz, ami átmethető lett volna, de az is biztos, hogy ezeknek az 5 méteres szintmagassága az sokkal kevesebb funkció elhelyezésére ad lehetőséget, mint hogyha a három méteres szint elégyvétemben a elég elég mögöttes egy, egy, egy három emeletes épület mellé épül egy öt vagy, vagy egy négy mellett mellé egy hat és 6 plusz hmm. egy szintes épület. Igen, nálunk nézetméter szemléletű az ingatlanfejlesztés hasznosságának a hmm. mérő hmm. Ö, rendszere, de hát nyugaton már, meg hát reméljük, hogy Magyarországon is egy pár év múlva a műemlékeknek a értéke, az a, annak ingatlanforgalmi forgalmi értéke is kell, hogy legyen. Tehát a, azt is tudjuk, hogy egy olyan helyszínen, ahol műemlék véde, műemléki védelem van egy telken vagy egy épületen, a telek helyrajzi szám jelöli a védelmet, annak alacsonyabb az ingatlanforgalmi értéke, mint hogyha üres terek lenne, vagy egy ugyanakkor a nem védett épület állna a helyszínen. Ugyanakkor, ha ezt az épületet helyreállítják, és ahhoz viszonyítva, hogy egy ugyanakkor a alapterületű épület állna a helyszínen, nagyságrendel nagyobb a, nagyobbá válik ennek az ingatlannak az értéke. Ez most a haszonelvű szemlélettel mondom a műemlék védelemnek a szerepét és a lehetőségét, hogy ez ma még nem gyakorlat, és nem elfogadott szemlélet a épületeink megújítása. Bár most nem kötözködéskül, de ha mondjuk valaki ezt irodának vagy szállodának veszi meg, akkor a régi léptéket megtartva egy sokkal kisebb alapterületű épületet tud csak elhelyezni. Tehát Például nem tud annyi irodát kiadni, vagy nem tud annyi szobát kialakítani. Ez pontosan így van, tehát pont erre is szokták. Értékesebb az épület, csak az eladásánál ö, tudná érvényesíteni. De hogyha mondjuk építek egy szállodát, akkor pont ezek a helyiségek nyújtják azt a többlet lehetőséget, amivel az a szálloda a többi szállodához képest mást és igényesebbet tud nyújtani. Ez megint egy tervezési szemlélet, mert nyilván a szobaszáma meghatározó, és a szobák kialakítása azt követi a legkötöttebb rendet. Minden szálloda saját követelmények, megfelelően próbálja minél több szállodaszáma megvalósítani a programját. De ha egy műemlék vagy akár egy historikus épület kerül a szállodnak az étterme, a bálterme, konferenciaterme, szekcióterme, vagy akármilyen, vagy az igazgatóirodája, azért sokkal ez adja a rangot a szállodának, és ez hozza a hírnevet, ez a vonzóerő, és hogyha ez egy városra jellemző építészeti világot sugároz, akkor mindenki tudja, hogy ez az adott szállodának a budapesti, nagyváradi, kecskeméti, vagy nem tudom melyik szállodája, mert az azt a hangulatot sugározza. Mi is így vagyunk, ha elmegyünk nyugatra, akárhova, keletre, olyan helyen szeretünk lakni, ami valamilyen módon közvetíti a hely, mindenkább közvetíti a, hely, a helyszínnek a tradícióját, hagyományát. Na most mennyire tud az Ikomosz, mennyire tudja befolyásolni a reál folyamatokat, tehát mennyire tud uh, tenni uh, azért, hogy a folyamatok uh, jobban kézben legyen tartva. Ugye Budapesten elég sok uh, példát lehet tudni, lehet ismerni, hogy uh, sok értékünk elveszett az utóbbi húsz évben. Uh, és hát emiatt aztán még fedés is kaptunk már hát, teljes joggal, hogy hogy van egy ilyen szerepe ennek a szervezetnek, hogy ebbe beleszóljon, vagy megreked marad a nemzetközi hát, kapcsolatrendszernél? Az ikomos elég sok helyen próbálja hallatni a hangját. Két lehetőség van az ikomos számára. Egyrészt a szakmai vonalon, ahol szakmai szervezetként partner tud lenni, mm -hmm. ott ki tudja fejteni a véleményét, más oldalról civil szervezetként tud fellépni. Az elmúlt évben több olyan program volt, a, ami sajnos az Ikomosz állásfoglalását kellett, hogy, hogy kényszerítse, vagy mm -hmm. kiváltsa, igen. Hát elég furcsa történet a szerencsi szalmaégető műnek a története, amit a területen vagy annak a védőzónájában kívántak fölépíteni, ami egy helyi kezdeményezés volt, vagy ismerjük a Bécsi utcának is a történetét, ahol a Ikomosznak lehetett a hangját hallani, és úgy tűnik, hogy ezek ilyen olyan fordulatot vettek a történetek, ahol talán nagyobb figyelmet tudnak fordítani az eredeti értékeknek a védelmére. Na azért hozzá kell tenni, hogy ha nagyon sokszor azonosul az emberekbe, vagy a közgondolkodásba, hogy a műemlék, meg a műemlékvédelem az konzervatív és a fejlődésnek a akadálya. Amit a új építészetről beszéltünk a műsornak az elején, az igazolja, hogy a műemlékvédelemnek egyik legfontosabb eszköze a fejlesztés, és a fejlődés. Tehát nem konzervatív szemléletet, vagy nem szabad, hogy konzervatív szemléletet képviseljen a műemlékvédelem, mert egy műemlék csak akkor tud a jövő számára is megmaradni, hogyha annak funkciója van, szerepe van, és megéli a jövőkort. Tehát nagyon fontos, hogy ez a műemlékvédelmi szemlélet, ez jelen legyen már akkor, amikor egy ingatlan tulajdonos azon gondolkozik, hogy ő egyáltalán tulajdonosi pozícióba kerüljön, milyen lehetőségeket szeretne megvalósítani, vagy milyen program alapján szeretné az adott értéket valahogy megújítani. Nem alkalmas minden épület mindenre, viszont minden épület alkalmas valamire. Hm. Tehát azt szeretnénk, hogyha ez arányos tudna lenni, és ebbe tud nagyon sokat segíteni a műemlékvédelem, akár a hivatalos oldala, hogyha megjelenik ott a felügyelet olyan súlya, mint hogy meg kellene jelennie, most a felügyeletnek a, a segítő oldalára gondolok kifejezetten, és az icomos is valahol ez a feladata, hogy, hogy ezt a szemléletet valahogy próbálna terjeszteni, és tegye közkincsé. Mi, mi védelem csak akkor tud eredményesen működni, hogyha a partner a társadalom. Ha a társadalom akkor lesz partner, hogyha a társadalom tagjai és a szereplői azok ugyanazokkal a gondolatokkal e, vívódnak, vagy ugyanolyan szemlélet alapján próbálnak egy helyzetet értékelni. Az nem várható elkülönben, hogy egy ingatlan tulajdonos, vagy egy ingatlan fejlesztő elkötelezett műemlékvédőként viszonyulja a minden épülethez. Azt hiszem, hogy ez valahogy nem is lenne szerencsés, mert ő egész más tud. De azok a jó ingatlan fejlesztők is ott vannak, a nagyon szerencsés együttműködés, ahol elfogadják partnernek, és tudják, hogy egy ennek a szemléletnek már a kipattanás akkor meg kell jelenni egy ingatlanfejlesztési programnál. Igazán én úgy érzem, hogy a Bécsi utcánál is az volt a probléma, vagy hogyha más helyszíneket nézek, akkor is az volt a probléma, hogy sokkal fontosabb előbb megszerezni az ingatlant, és utána ráhúzni azt a programot, amit én kitaláltam, ha belefér akkor is, ha nem fér bele akkor is. Itt nem arról van egy szó, hogy, hát természetesen kezdve a, a beruházóval, de az által a fölkért építészekkel is, hogy az a gond van, hogy az ő kultúrájukból ez a műemlékvédelmi szemlélet, amit nemzetközileg képviselne az IKOMOSZ, ez szóval hiányzik. Vagy nem tanulták meg, vagy nem tanították meg nekik, vagy egyáltalán nincs a vérükben. Tehát az az érzésem, hogy bármelyikünk, ha most beruházó lenne, nem mernénk úgy hozzányúlni egy régi épületen, hanem azon kezdenénk gondolkozni, hogy hogyan alakítsuk át ezt úgy, hogy ennek a jellege és a műemlék mi volt, az inkább kidomborodjon, és az üzletet ebbe keresnénk. Míg valaki, aki, hogy mondjam csak, csúnya szavakat lehet mondani, hogy, hogy mindenképpen műveletlen ebben a kérdésben, az, az csak azt látja, hogy itt van egy ekkora telekéső, de ezt fog építeni, és az egy tulajdonképpen egy öreg vacaképület, amit le kell rombolni. Teljesen igaza van. Mert egyrészt az egy kulcs szó, amit említett, hogy ebbe lehetőség van. Tehát ha a New York Palota megújulására gondolok, hogy pozitív példákról is beszéljünk, ott a adottság, rengeteg bontás volt ott is. De ott minden történt. De talán érték. benne van az, hogy egy olasz csinálta, aki. Nek a vérében van, a ez vérében az egész van, történet. ebben élt eddig igen. is. Igen. Na de három éppövetet lebontottak emiatt, nem? Három e, egy épületet. Igen, de azok Jó, a... Ért, Elég rossz e, Most ne, ez ne nem, nem darab számra e, kell érteni. Biztos, hogy e, van, ahol túllépték ott is azt a határt. Ezt most kifejezetten a New York palota oldaláról, ha nézzük ezt a történetet, többletértékhez jutott ez az egész együttes, mert olyan belsőket és olyan funkcionális kapcsolatokat tudott bevonni ebbe a programba, vagy ott van most a Zici palotából formált szálloda, amit egy zöldmezős beruházás keretén belül nem tudtak volna létrehozni. A kérdés többi részére visszatérve, valóban az építészeknek egy nagyon kis rétege képviseli ezt a szemléletet. Az építészetben elég sok nehézség adódik napjainkban, most nem a, ez a gazdasági helyzetünkre gondolok, hanem az építészeknek nagyon kis hányada képviseli, a világ építészetének a mai világát. Elvesztik, valahogy nem alakult ki az építész társadalomban az a természetes szükséglet, vagy az a természetes igény, hogy önmaga fejlődjön az építész, hanem most tényleg nagy átlagról beszélek, és sajnos a Ugye ez nem az oktatásban keresendőnek az oka? Az oktatás... Hisz azért amivel beoltják az előtt fiatal korában, azért az, az sokat számít. És nem, ezt elfelejtik megtenni. Nem kívánom ostorozni az oktatást, mert valamilyen formában én is részt veszek ebben, de valójában a, az, hogy valaki elvégez egy, egy építészeti iskolát, azzal egy jogosítványt kap ahhoz, hogy építészé válíhassék. Az még nagyon hosszú folyamat, amíg valaki éretépítészé lehet. Éppen mondják, hogy ez az egész műfajnak a tragédiája, hogyha valaki építészként, ha van lehetősége rá, hogy valahol ő mester mellett vagy alkalmas környezetben tudjon építészként érni, akkor 40-50 éves lesz, mire kiderül, hogy tehetséges építész, vagy pedig pályát tévesztett építész. Ugyanakkor, ehhez, ami nagyon fontos, hogy kell egy közeg. Egy olyan közegben kell fölnőnie, és ez most visszamenőleg igaz az oktatásra is, ahol ez az értéktisztelet meghatározó. Nem jellemző minden építész közösségre ez az építész szemlélet, ami nagyon lehet az oktatásnak is a hiányossága. Tudjuk, hogy nagyon komoly építészet történet, műemlékvédelem oktatás van az egyetemen, de valójában ennek az elismertsége egyelőre még építész körökben sem olyan, mint ami ennek lennie kellene, és a műemlékvédelmet egy kicsit az építészek is exotikus tudománynak tekintik. Építészek nélkül nem lehet műemlékvédelemmel foglalkozni, mint ahogy más Tudomány terület is nélkülözhetetlen az építészet, vagy ami emlékszem, de az építésznek van az a generál szemlélete és feladata, akinek mérlegelni kell és összhangba kell hozni azokat a szemléleteket, és arányosítani kell, ami alapján megújulhat egy ilyen együttes. Valójában ugyanakkor, meg a másik oldalról, az építészet, és most az, most az építészek felmentéséről is adbeszéljek, hogy az építészet sajnos szolgáltatás. Az építészetnek a feladata egy alkotó tevékenység, és igazán ma szolgáltatásnak tekintik nagyon sokan, a megbízok az építészetet. Hát csak a, a forrás is szolgáltatás, és mégis az emberek a jókezű fodráshoz mennek, és őtőle várják a megoldást elsősorban, és nem diktálni próbálják, hogy itt vágjon bele, meg ott vágjon bele. Tehát pont a, pont a szakmai tudás az ilyenkor a szolgáltató részéről igazából diktális, nem? A építészet nem szabadna, hogy szolgáltatás legyen a társadalom oldaláról nézve. Mint ahogy a a beteg sem mondja meg, hogy, hogy gyógyítsák meg, ő azt, azt várja el, hogy gyógyuljon meg. Minden ilyen építészeti megbízás az egy bizonyos helyzetre, egy bizonyos problémára egy építészeti válasznak kell születnie az adott kor hangján, adott kor technikai színvonalán. Ez most teljesen mindegy, hogy egy lakásbővítés vagy egy múzeumépítés, minden építészeti feladatnak összefüggései vannak társadalmi, szociológiai, fizikai, művészettörténeti, történeti, mai építészeti összefüggései vannak, és az építésznek a feladata ezt mérlegelni, és ebben a környezetben úgy megtalálni a legjobb megoldást, hogy partner az építető, mert építető nélkül építészeti alkotást, partner építető nélkül építészeti művet nem lehet létrehozni, ami alkalmas a új elvárásra. És ennek során az építésznek a feladata kell, hogy legyen, hogy közvetítse azt a szellemiséget, amit ennek a problémán megoldása során az új alkotásnak közvetítenie kellene. És valahogy ez az összhang hiányzik nagyon sok helyen, mert az építető is azt gondolja, hogy az ő pénzért azt épít, amit akar. Magyarországon egész másképp gondolkodnak erről, mint Franciaországban vagy Angliában. Angliában ott tart a közgondolkodás, és ez az oktatásunk meg a nevelésünknek a ö, helyzete, meg az egész problém műemlékvédelmének a társadalmi ö, gyökerezésében is rejlik. Angliában, ha valakinek van egy épülete, ő maga megy be a műemléki hivatalnak, az ingilis heritagebe, és ott beszéli meg, ami nem hatóság, és ott beszéli meg a problémákat, hogy neki van egy ilyen épülete, ő szeretné megújítani, vagy ezt-ezt szeretné csinálni, és hogy tegye azt, hogy azt az értéket, amit rábízott a sors, vagy a történet, vagy a család, ne tegye tönkre. És ez olyan szakmai tanácsot kap, amit az eset, jó, hogy nem száz százalékban ott sem, de ez egy rendszer, és ott jellemzően megfogadnak. Tehát mi nagyon messze vagyunk még ettől a szemlélettől. És e, most már tényleg a társadalomnál is vagyunk, nem csak, hogy e, e, az építészekről már hangzottak dolgok, hogy a társadalomnál mi a reakciója? Tehát, hogy viszonyul a társadalom e, ezekhez a kérdésekhez? Mennyire értékvédő, vagy mennyire e, értékeli ezeket a szempontokat? A Nincs olyan társadalom, még ne hirdetné magáról, hogy értékvédő. Tehát ez egy olyan, ez senki nem meri bevallani, még akkor sem, ha a lépései nem ezt szolgálják. Most ilyenkor két eset van. Vagy tényleg szeretné az értékeit védeni, de olyan gondolkodás van a hátterében, hogy olyan kényszerítő dolgai vannak, hogy, hogy át se gondolja az összefüggéseket, vagy pedig számára nem fontos a értékvédelem. Én úgy gondolom, hogy ma, hogyha Magyarországról beszélünk, egy nagyon szerencsétlen helyzet alakult ki. Most már erre azért úgy fölfigyelnek többen, mert a műemlékvédelemnek két ilyen a műemlékekre két veszéleselkedik a sok pénz és a kevés pénz, és nagyon Sokszor a kevés pénz az többet segít a műemlékvédelme, mint a sok pénz. Ez a mai világ, amikor egyáltalán nincs semmire se forrás. Egyetlen egy lehetőség rejlik a programok megvalósítására, ez a pályázati rendszer. Ennek olyan kötött görcsös rendszere van, hogy nagyon sokszor ez akadálya, vagy kifejezetten káros a műemlékvédelemre. Ugyanakkor, ha van egy önkormányzat, vagy van egy vállalkozó, az is teljesen természetes, hogy minden pályázati lehetőséget megpróbál megragadni, és utána, hogyha egy ilyen pályázati pályázaton ő valamit elért, akkor azt megpróbálja ráhúzni a saját épületére, mert ő most minden áron liftet szeretne építeni valahol, hatörik törik, ha mert ehhez kapott pénzt. Ö, nincs egy ö, koncepció, egy településen, vagy mondjuk egy, akár egy nagyobb épületegyüttes tulajdonosának a fejében, ami fölépítené, hogy neki mire van szüksége, és a szükséglethez keresnék a lehetőséget, mert erre is lehetőség, tehát ő is kényszer mozog. A másik, hogy a forrás hiányos világban előkészítetlenül jelentkeznek ezekre a pályázatokra a pályázók. Muszáj egy olyan tervet összeállítani, ami koncepcionálisan, és nagyon sokszor még építési engedéllyel is rendelkezik, mutatja be a programot, és nincs lehetőség arra, és ez leginkább a műemlék területeken igaz, vagy a műemléki jelentőségű területeken, nincs lehetőség arra, hogy egy megalapozott tervdokumentáció készüljön. Ezt itt elsősorban azt értem ezen, hogy, hogy terve csak úgy lehet készíteni, mint amit korábban említettünk, hogy megismerjük azt, hogy mihez nyúlunk hozzá. Nagyon sokszor régészeti kutatásra lenne szükség, anyagvizsgálatokra lenne szükség, művészettörténeti kutatásra. Egyáltalán tudjam azt, hogy ha valamihez hozzányúlok, akkor mi történik. Elkészül egy ennek hiányában egy koncepcióterv, amit még esetleg jónak is gondolhatunk, más esetekben pedig pont ennek hiányában egy vakrepülés, és a mai rendszerünk az azt ösztönzi, hogy a beadott tervet kell megvalósítani, örik, ha törik, Ez a műfaj nem olyan. Ha nem ismerjük, hogy mihez nyúlunk, menet közben nagyon sok változás, módosítás szükséges. Ha például egy főtér megújításkor római falakat találunk, akkor azt nem lehet azért eldózerolni, mert nem illik a koncepcióba. Most ezt de minden áron ki kell őket ásni? Nem kell minden áron kiásni, de ha közműveket építek, megújítom az egészet, új útalapokat építek, akkor bizony ezekbe belenyúlok. Ez valahogy ahhoz hasonlít ez a mai gyakorlat, hogy... Valakinek valami panasza van, hogy még egyszer orvosi példát mondjak. Előbb megoperálják, és hogyha megoperálták, utána elvézik a vizsgálatokat, hogy egyáltalán mi baja van. És akkor kiderül, hogy vagy a vakbelét kellett megoperálni, vagy lehet, hogy az epét kellett volna kivenni, de már kivettük a vakbelét. Körülbelül ez a mai pályázati rendszernek a modellje, és nagyon szerencsés lenne, hogyha el lehetne érni azt, hogy két lépcsős pályázati rendszer lenne mert ez valóban egy jelentős dolog, és pénzben is, meg időben is az előkészítés, hogyha úgy lehetne ezeket megvalósítani, hogyha van egy program, akkor a, annak az első lépésére lehetne úgy pályázni, hogy a régészeti művészet pont ezeket az előkészítő munkákat, vagy az épületet rendesen föl lehetne mérni például, és úgy készíteni egy teljes megalapozott dokumentációt, és utána ez a dokumentáció kapna a megvalósításához lehetőséget. Ehhez nyilván, hogy valami kötelezettség, vagy ütemezett program kellene, és kötelezettségvállalás is szükséges, mert az senkinek nem érdekel, hogy tervek szülessenek úgy, hogy az megvalósítatlanul marad, de hogyha az egész programot lehetne pályáztatni, és első lépésként lehatárolni egy megalapozott tervezést, és annak a jogfolytonossága révén, lehetne csak szerezni a kivitelezéshez, akkor egész más lenne a végeredmény ezeknek a programoknak. Magyarul akkor ez a pázite rendszer, ez nem bizonyult jónak a étevédelem szempontjából, pontosan a meredsége miatt, hogy elnyernek egy pénzt. Akkor... Külföldön ez másképpen? Ez külföldön is probléma, de mi a saját rendszerünkkel még nehezítettük a helyzetünket, vagy a másik például, hogy, ö, hogy a műemlékvédelmi szemlélet az nem jelenik meg, ö, most nem azt mondom, hogy mindenben meg kéne, hogy jelenjen, de nagyon sok helyen hatása van a műemlékeinkre. Tehát az elképzelhetetlen, hogy ö, véletlenül megújul, nem véletlenül, tudatosan megújul kiváló színvonalon egy épület ö, Magyarországon, és akkor egy egész más pályázati rendszerrel, amikor egy hatalmas villamos elosztó láda megjelenik az épület előtt, mert az egy más pályázati Van rendszer volt, szabvány szerint ott kell lenni, és annak a kiírásánál, ami mondjuk egy vonalas létesítmény, senkinek eszíve nem jut, hogy a kiíráskor kérdezzék meg, hogy ebben a kiírásban uh -huh. milyen nehézségek lehetnek. Én tisztelem a jogászokat, tisztelem a mérnököket, de ez nem egy jogi és egy technikai probléma ha egy ilyen környezetben valósul meg egy ilyen megújulás, akkor az kihatással van a környezetre is, és ott már ezt az értékvédelmet komolyabban kellene venni. Mert egész nagy pénzen, tönkretesszük azt, amit más nagy pénzen sikeresen megoldottunk. Nem véletlen, hogy egy műemlék Franciaországban egy a műemléki környezetnek a műemléktől 500 méterig nyúlik a ö, hatása, vagy a, a sugara, a távolsága. Ott például hogy oldanák meg mondjuk ezt az elosztó dobozt? természetes az, doboz, az együttműködés. van. ebben az együttműködés. De hogy mondjam, erre kitaláltak olyan technikai megoldást, ami sok, mindent lehet, sok mindent lehet csinálni. Sok mindet lehet csinálni, mert én nem tudom, megoldás az, hogy máshol tenni. Legyen, igen. Mert most tényleg ez egy elvi. Ha meg lehet csinálni, azt úgy befordítani, hogy esetleg még abban a műemléképületbe, a pincébe, belső oldalon, befordítva olyan helyenre eltenni, ahol senkit nem zavar, lehet, hogy még ez nem is jelent többletköltséget. Vagy pedig lehet, hogy annak a doboznak a elhelyezésére van más műszaki megoldás, csak pont a pályázat során lehet, hogy a egyetlen egy műszaki szempont volt, ami nem is műszaki szempont hogy az értékes, nem, hogy ki képvisel a legalacsonyabb hmm. Tehát ez, ez a másik veszély, hogy nálunk semmi más követelmény nincs ezeknél a pályázatoknál általában, és ez a, a mi e, saját e, problémánk, hogy a ilyen, e, e, ez most már közbeszerzésről beszélünk, hogy úgy választjuk ki a, leg, a legalkalmasabb pályázót, hogy megnézzük, hogy ki volt a legolcsóbb, és ő utána ehhez megpróbál egy olyan csapatot összeszedni, hogy ezen a pénzen, ha meg tudja valósítani, akkor ebbe a pénzbe hm. próbálja bepasszírozni ezt a vállalkozókkal. De ez a messzire, vezetés. Vezetés. messzire igen. Ö, Tartsunk egy kis igen. szünetet? Társok egy óráig beszélgettünk már Nagy Gergél az Ikonosz Magyarországi Nemzeti Bizottság elnökével, és egy pár perc múlva jön vissza a Nagyvárosi Dilemmekre. I need my conscience to keep watch over me To protect me from myself So I can wear honesty like a crown on my head When I walk into the promised land We've been too long American dreaming I think we've all lost the way Fair long, sun, and ulistic Maniacal in the dark I'm in love with an American girl Well, she's my best friend I love her surreptitious smile That hides the pain within her, and we'll go dancing in rings of laughter that never long by the shores, Fair long in the realms of rapture, sleeping long for the loss, yeah. Bang by the foot of the doorway Little lost and found We've been too long American dreaming I think we've all Lost the heart Very long Some I Maniacal In the dark Yeah! Nagyvárosi dilemmák, műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytassuk hát, tehát. Folytatjuk műsorunkat. Most a hazai vizekről kicsit áteveznénk nemzetközi területre, mégis egy nemzetközi szervezetről van szó. Ugye a magyar műemlékvédelem gyakorlatáról és ennek a példaértékéről már volt szó. Néha az az érzésem nekem, hogy ellenén telve ezzel a gyakorlattal, és hogy azt gondoljuk magunkról, hogy mi mindent tudunk, de valóban mindent tudunk? Hát nem tud, nincsenek olyan nemzetközi gyakorlatok, amik mi is tanulhatnánk, amit átvehetnénk? Tehát itt ez a kérdés, hogy mi az, amit mi kaphatunk egy ilyen együttműködésből? Hát az a nemzetközi gyakorlat, hogy az ikomos hogy ezeket az elveit kidolgozza, ez lehetőséget ad arra, hogy egy minden országban elfogadható szemlélet alakuljon ki, ahol valamilyen módon ugyanazokat az alapelveket tudja minden ország érvényre jutatni. Ezekből az elvekből, vagy dokumentumokból nyilván, hogy annyi érték van, vagy amit az adott ország magára nézve kötelezőnek tart, és valóban a gyakorlatában ezt követni is Amúgy tudja. az ICOMOZ-ban szakértők teljesen, hogy mondjam, egységes véleményre jutnak általában? Ott is nagyon sok vita van, de ezek a dokumentumok, ezek egységes véleményt képviselnek. Az is érdekes, hogy ezeket a dokumentumokat... Hát utána, még ha ragozunk, minden ország másképp értelmezi. Sőt, nagyon sokszor van Magyarországon is példa erre a velencei karta esetében, hogy azt nagyon sokan csak hivatkozzák, de nem ismerik, hogy miről szól a, maga az alapdokumentum. Az mire vonatkozik? Ez a műemlékeknek a megújulására és a megújulási lehetőségére vonatkozik, meg igazán ez egy alapdokumentum. De van nagyon sok gyakorlati példa is, és minden országnak azért más gazdasági helyzete van, más társadalmi beágyazottsága, más szemlélete van a saját műemlékeivel kapcsolatban, mert hát az is érdekes, vagy tudjuk például egy japán faépület, ez szokott a klasszikus példa lenni, ami ugyanazt a formát követi évezredek óta, a fa az pedig egy olyan anyag, hogy természetesen tönkre megy rongálódik, hogy egy ilyen esetben a az hitelesnek tekinthető-e amelyik elemenként már hatszor megújult e, a történelme folyamat, de mégis egy eredeti e, formát képvisel. És ott ez tudomásul kell venni, hogy ez egy más társadalmi közeg és a társadalomnak a viszonyulása az épülethez pedig majdhogy nem változatlan maradt. Itt nagyon fontos pont ez a épület nem csak anyagi valóságában kell, hogy reprezentálja önmagát, hanem az a szellemiség, ami kapcsolódik egy műemlékhez. Na mi? Ez azt is jelenti, hogy akkor, ha Japán például indulunk ki tényleg, hogy ilyen ráadásul tulajdonképpen azok a mai szemben egész modern kinézetű kis épületek, amikbe ők élnek, hogy azok ott egy stílust őriznek meg elsősorban, nem? Vagy egy építési módot Hisz, hisz, ahogy mondja, hogy az anyaga folyamatosan cserélődik, és elhasználódik. A stílus az valahol valaminek a leképezése. Tehát a stílus az, az életforma, a vallás, a kultúra szövődménye véleményem szerint. Tehát nem véletlen, hogy a barokkor más formákat használt, mint a románkor, vagy a gótika. Mind mögött volt valami olyan szellemiség, ami eredményezte ezt a közgondolkodást, vagy létrehozta ezt a formavilágot. Igazán, amikor beszéltünk arról, hogy hogy újjon meg a hogy műemlékeink hogy újjának meg, hogy ez most szakszerű vagy nem szakszerű, az is valahol azt tükrözi, hogy milyen a közgondolkodásunk, vagy annak az adott befektetőnek milyen a közgondolkodása. Mi hat rá, vagy milyen elvárások vannak, vagy ő minek szeretne megfelelni. És ilyen szempontból még fontosabb az, hogy a társadalom elvárásai tudjanak megfogalmazódni. Nagyon érdekes példa, amit most Norvégiába követnek, a Norvégia egy dús gazdag ország hozzánk képest, és ott indították el azt a programot, de pont arra hivatkozva, hogy ők nem annyira gazdagok, hogy folyamatosan fölújtsák műemlékeiket, hogy indítanak egy, mi fogalmaink szerint, egy elképzelhetetlen nagyságrendő programot, valamennyi műemlékük helyreállítására. És ezt követően ők semmi más nem akarnak támogatni, csak az épület karbantartást. Nálunk ez megint szemléletbeli kérdés, hogy kampány szerűen újítunk meg épületeket, utána úgy hagyjuk, hagyjuk lepusztulni, és azt a cserepet a háztetőn nincs ember, aki ingyen visszaigazítaná, és megakadályozná. Hát, hát ez áll, a nem beállása. csak a házakkal nincs, hanem a metrókocsitól kezdve mindennel. Ez van, hogy drága pénzért valamit beszerzünk világszínvonalon, és utána 40 év múlva úgy hullik darabjaira, hogy, hogy alig nyúltunk hozzá éppen csak tollás volt. Igen. Most Skóciában, Hollandiában szintén vannak olyan szervezetek, akik ezt tanítják, vagy vannak olyan műemlék karbantartó szervezetek is, de ennek a befogadására egyszerűen ma nincs keret. Még a agyakban sincs keret. Pedig egy csatornát kisöpörni, az nem is pénzkérdése, mert seplőg gondolom a legtöbb műemléképület környezetében található. Tehát valahogy ez a szemlélet különbség mutatja leginkább a országok közti különbséget is, mert már nem csak a seprűre gondoltam, hanem a japán példára is gondoltam, mert különböző gazdasági lehetőségek vannak, nyilván azt nem lehet keresni irreális lehetőségeket, de az az apró figyelmesség lenne mindennek az alapja, ami nem pénzkérdés, és ezt leginkább nálunk is az oktatásnál, neve, meg a nevelésen keresztül lehetne elérni. Most én nagyon bízom benne, hogy ez a, ez a fajta szemlélet terjedni fog. A másik oldalról pedig... Ez bocsássa, mennyire pénzkedés? Itt most arra is gondolok, hogy vannak országok, vagy tényleg csak kultúra függő, mondjuk főleg keleti országok, ahol hát ha az új épületek erre se lehet megállapítani azt, hogy... Nem valamilyen régi műemlékről van szó, legalábbis amely az állapotukat illeti, illetve a műemlékeiket csak olyan hanyagul kezelik, mondjuk például Indiában, ezt sajnos léptenyomon látni, hogy kifejezetten romossa a, a, a közeg nagyon sokszor. És ráadásul úgy tűnik, hogy mondjuk én például az indiaiakban láttam, hogy ők nem is érzékenyek arra, hogy azt a régit úgy újítsák, fölök mindig valami kornak megfelelő újat alakítottak, ami nagyon hosszú ideig ilyen klasszikus stílusú volt, de most az olyan lesz, amilyen, tehát amilyen ma a világ tendencia. van annál egy kicsit azért sokszor sokkal rosszabb, de hát lényeg az, hogy betonból van meg ilyen, meg olyan, meg amolyan. Ez most ö, megint egy bonyolult kérdés, mert De hogy ez pénz kérdése, vagy valóban csak a szemléletem múlik, tehát mondjuk a, a, említett ezt az Írországi, vagy, vagy a Norvég példát, hogy ez valójában ha, ha nem tudom vagy létezik -e egy ilyen gazdasági elemzés, hogy valójában ö, többbe kerül, vagy pedig, vagy pedig ez, ez igazából nagyon is beleférne mindegyik országnak a, a, a, a gazdaság egyensúlyat, ez nem feszíti szét, hanem, hanem, hanem ez így is működtetetően. Nem, nem ismerem egész milyen a ezeknek a gondolatoknak az indiai beágyaz, társadalomban való beágyazottságát, meg az ottani ö, szellemiség és az építészeti világ kapcsolatát. De pont a világörökségi bizottságnak a követelmény rendszere ö, mutatja azt, hogy a részes államnak kell csatlakoznia, hogy említettem, és nem elegendő a kimagasló emberi érték, hanem annak a hosszú távú fenntarthatóságát keresik, amikor egy világörökségi listára való felvételről van szó. Ugyanis partnernek kell lennie az adott országnak, és az ottani társadalomnak is értéknek kell tekinteni ugyanazt az értéket, ami az emberiség számára érték. Tehát nekünk itt, mondjuk Magyarországon hiába jelenti fantasztikus értéket egy Afgán vagy egy orosz, vagy bármelyik országnak a, a kulturális értéke, vagy egy, egy építménye, ha, hogyha ott azt helyben nem becsülik, innen nem lehet ezeket az értékeket megvédeni, csak a helyiek partnerségével. Ezért nagyon érdekes, hogy és nagyon sok konfliktus származhat abból, ahol kultúraváltás van, Népcsoportok cserélik egymást, nemzetváltás van egy helyszínen, hogy azok hogy viszonyulnak egy azt megelőző kor világkultúrának a építészeti értékeihez. Természetesen, hogy ez egy kevésbé tehetős vagy másképp szerveződő társadalom esetén ez a probléma föl sem merül, mert ők természetesen mindent eltörölnek a itteni kultúrákban is. Hát nagyon természetes volt, hogy a közvetlen előttünk lévő világot el kell Igen, de látom, és egy újat építeni. az új és Ez sem volt, tehát az oldalra ugyanúgy elköltjük a pénzt. Igen, csak a saját reprezentálásomra mindig szokott pénz jutni. Tehát ez egy, ez egy valóban, vagy, vagy amikor ilyen különböző vallási határok tolódnak, és megjelennek az új vallási kultúrák, mindig Ezekben az átmeneti kultúráknál ez mindig kérdéses, hogy mit hogyan alakítunk át. Most nagyon érdekes, hogy Magyarországon most már, de gondolom, hogy pár száz évvel ezelőtt másképp viszonyultunk ehhez. A török-kori emlékeinkre nem úgy tekintünk, mint egy e, megszálló világ építészeti kultúrája, amelyik el akarta törölni az itteni kultúrát, hanem úgy, hogy az itteni több évszázados kultúrában egy más világot hozott, most függetlenül attól, hogy annak milyen negatív hatásai voltak a magyar társadalom meg a magyar történelem számára, de mégis ez egy olyan érték, műemlékvédelmi szempontból, ami Magyarország történetének egy nagyon fontos szakaszát dokumentálja, és hát valamilyen módon be tudja mutatni a mai ember számára. Én azon gondolkoztam, hogy van egy olyan tendencia, amit, amire csak én a saját, vagy mondjam, az általam ugye, belátható generációknak a, a, a viszonyulását veszem alapul, hogy például a nagyszüleink generációja, ugye, 20-30-es, 40-es például e, sokszor elutasította és, e, és szörnyének találta a szecessziót. Egy ilyen gyorsan letűnt e, e, divatként értékelte. Aztán később ugyanerre a sor jutott a 50-es, 60-as vagy 30-es, 40-es divatja, vagy például, amit most újra értékelni, és vannak nagyon szép épületek, ugye, amik, amiket Sosreálnak nevezünk, ami hát egy ilyen gyűlölt, hogy mondjam, stílus volt sokak szemébe hosszú ideig, és most kezd a dolog oda tolódni, hogy olyan dolgokat kezdenek az emberek gyűjteni, és lassan műemléki nivóra Ugye emelni, Amik pedig a modern ipari eh, kornak a, a gyermekei. Mit tudom én, van a mindenütt. És a a lemezki autó. Lemezki autó, igen. Vagy az, a, vagy az a kétféle színű műanyag, bocsánat, ilyen, ilyen ülőke, amilyen két ilyen. Ja. ilyen konkáv, nem tudom, hogy, hogy kell ezt mi? mondani, kerek is eh, valami. Ami ma egy ilyen szép emléknek számít, és lassan bekerül a múzeumokba. Vannak gyűjtők, és, és nem jutunk-e oda, hogy holnap után a lakótelepi épületeket fogják ilyen e, műemléki vagy mondjam, védelemben részesítendő hát, szépségnek tekinteni. Azok, akik mondjuk a, a kicsi gyermekkorukat ott töltötték, és ezért egyfajta nosztalgiával emlékeznek erre. Hát. És az ő unokáik ezt mondjuk azt gondolják, hogy ezt meg kell tartani. Építészként az azért ö, itt közben kell szóval, Igen, de, nap de, de pont erről van szó, hogy sokáig kifejezetten gyűlölték a, a, a szecessziós dolgokat. Ez... Én, Amit majd rendkívül igen. magasra értékelünk. Úgy érzem, hogy ez egy természetes folyamat. A tizenki, a most a mi emlékvédelem történetére gondolok, kezdetben csak azt ér, tekintették értéknek, most a kezdetben, sőt a legelén a 18. században ókori uh -huh. maradványok voltak az értékek. A 19. században a középkor volt az érték, mm, meg az a okor, volt egy kicsit A barokkot rettenetesen lenéztünk, hogy minden kornak az a dolga, hogy a saját, vagy az lévő kor gyűlölje, és azt legyőzve, hogy annak a eltaposásával igazolja a saját lépjogos. Most nekünk ezért sosem fogják tudni bemesélni, hogy a lakotelepi épületek szépek, de... A műemlékvédelem nem a szép épületekkel foglalkozik, hanem foglalkozik a szép épületekkel is. És nem biztos, hogy szép, minden amit védünk hanem ami kortörténeti dokumentum, üzenethordozó ami értéket képvisel nyilván esztetikai értéket is képviselhet, de szellemi értéket is képviselhet egy épület vagy egy műemlék most a, eljutottunk a barokkorig majd utána eljutottunk a szecesszióig a műemlékvélem története folyamán és ez valahogy párhuzamosan alakul a korunk változásával ha megnézzük, hogy mennyi ideig tartott egy korszak a történelm folyamán, és ennek a ez hogy rövidül, rövidül le, ma eljutottunk oda, hogy nem tudjuk, hogy, hogy ez vita van, komoly vita van arról, hogy egyáltalán ma léteznek egy stílusok. Különösen az építészeti építészet világában, illetve van, aki azt mondja, hogy párhuzamos stílusok vannak. Mások meg azt mondják, hogy személyhez kötődő stílusok léteznek. Most ez a védelembe is egy beszűrődő probléma, mert eljutott a, egyre több minden ezzel a szemlélettel, meg a felgyorsult változással, ami jellemzi a, ez az egész informatika világa, a eldobható építészetvilágát, hogy mennyi idő alatt újul meg valami. Régen meddig használtak egy parasztházban egy fazekat, és ma egy műanyag tányért lehet, hogy reggel megveszem, délutána már kiolvasztom, és egy másikat használok. Nem biztos, hogy jó irányba fejlődik a világ, de ez van. És biztos, hogy nem használhatjuk azt a régi fazekat, amit ugyanazzal a szemlélettel, mint amit régen használtunk. De megnőtt az esélye annak, hogy egész közeli dolgok is nyom nélkül eltűnnek a világunkból. Csak a számítástechnikára gondolva, hogyha ma kell megújítani egy akármilyen programot vagy egy adatot szeretnék menteni, már nem tudom lementeni, mert ö, 8 évvel ezelőtt mentheték utoljára, és már nincs olyan program, nincs olyan grép, nincs olyan meghajtó. Uh -huh. Ennek is megvan a maga története, és itt is kezdenek fölértékelődni a számítástechnikai eszközökben, azok a már lembe mert mindenki által kidobott régi szerkezetek, mert abból ugyanúgy le, tud egy informatikus tanulni a gondolatiságot, vagy annak a fejlődés történetét, mint az építészet történetből. Csak azt már ilyen nem műtárnak kezeljük, de valójában ez ezzel rokon gondolatvilág. A műemlékvédelem az a földdel egybeépített, vagy földhöz kötött szerkezetekkel foglalkozik. Tehát ö, nekünk a helyszínekhez kötődően kell a környezetével együtt valahogy megtalálni azokat a jelenségeket, építményeket, amik kordokumentumok. Nem véletlen, hogy a, a mostani átalakulás, vagy nem, a 90-es évek átalakulása az eltörölte az egész ipari múltunkat. Nem tudjuk, hogy, illetve tudjuk, hogy milyen értékes épületeink tűntek el, soha nem védte őket senki, illetve akkor Kezdődött a műemlékvédelemben ez a gondolat, amikor láttuk, hogy ezek egyre komolyabb veszélynek vannak kitéve, és hogyha csak a millenárisra gondolunk, pont a műemlékvédelem szemléletének az átalakulása segített hozzá egy olyan ipari együttes megőrzéséhez, ami új lehetőséget adott a városnak, új közparkot adott, és valójában olyan történeti ipari emlékeket tudott megőrizni, ebben a formában, ami hosszú távon ennek a városrésznek a történetéhez nagyon szorosan hozzátartozott Most és ipartörténeti a mom, momnak a levontott épületeinek azt, azt, egy azt, része. Igen. Ugye ott azért sok fegyes épület volt. És ezért kötelességünk ezeket az épületeket összefüggéseiben, tehát még a mai építészek által alkotott épületek is ugyanilyen kategóriába tartozhatnak. Pont a Bécsi utca kapcsán már beszéltünk róla a Kemolimpek székház. Sajnos az építésze már nem él Gulyá Zoltán, de az egy olyan modern épület, amit nagyon sokáig senkinek eszébe se jutott, hogy az védelemre lenne érdemes. Az a maga korában korszakalkotó épület volt, és a világépítészeti színvonalán, a szocializmus kellős közepén hirdette azt az építészeti gondolkodást, aminek Hát, uh, ami... Azt uh, egyébként szagba tudjuk ölteni, hogy miért volt ilyen. Mert ez egy érdekes dolog, mert, mert egy régi uh, barokk vagy épületről. hát uh, azon nem gondolkozik senki, hogy miért, mert az oly régi és, és főleg a diszítétségük miatt, meg a, meg a hogy mondjam, a különlegesen ilyen artistikus tervezésük miatt az emberek nem nagyon gondolkodnak, hogy, hogy, hogy miért is ne lenne ez, ez, ez érték. De hát az végül is egy, egy hogy mondjam, hát, hogy nem, nem akarom szólni, egy kockaház, de hát végül is egy kockaház. De ez úgy ház hogy ez az az időszak, amiről szintén másképp gondolkodunk már, de ott volt a szociálnak az időszaka, már a 60-as évek elején elég erős határ. Tehát ezek a korok azért a Jelen, De a ugye, ez a tagolásával, vagy nem, a... hirtelen ebbe a szociál világban... meg a, a, az értékét? Hirtelen a szociál világban üstökösként bevágott egy Miss Ro Van der roe e, sz, e, színvonalú, gondolkodású, vagy tiszta logikájú e, épület, ami egy egész más építészeti világot képviselt, mint az adott környezetben Magyarországon, és egyszerűen ez ilyen meghökkentő, sok hatású épület volt, mm. és egy egész más gondolatisággal szerkezett tiszta logikájú épület jelent meg. Ez nem a kockaháza érdekesebben, mert hogyha megnézzük a, ezek a letisztult formák, ez is a természetes építészet történeti fejlődésnek valahol a rendjébe igazodnak, de anyaghasználatában homlúzat szerkesztésében, térszervezésében, a moduláris rendjében, ahogy ez egy, és a foghi beépítésnek az értelmezésében is. Ez egy teljesen új gondolatvilág volt, ami megnyílt. Nos, ebben az esetben, tehát menjük, menjünk vegyünk egy régi épületet. A régi épületek azok általában masszív, jó anyagokból megépített épületek voltak. De speciális ez az épület, úgy tűnik, és aki járt benne, és annak is úgy tűnhet, hogy hogy a, a, lehet, hogy a szerkezete jó, azt de amik látszanak, azok hát elég elkopott, könnyen elhasználódó elemek. Tehát nem, nem, nem tartós, hanem olyan olyan valami, ami, ami 20-25 év alatt hát úgy lelakható, hogy, hogy azon sokat segíteni már nem lehet. Mit lehet egy ilyennel csinálni, hogy ezt hogy lehet megőrizni? Vagy mit lehet, fel lehet újra öltöztetni más anyagokkal? Most nem erről az épületről beszélve, de egy hasonló szituációban, ez mindig egy elvi kérdés, hogy és pont ezt szolgálná, amit városléptékben a köztelet megújításánál beszéltük, akár egy épület fölújítás előtt is, nagyon, amire nincs lehetőség a mai pályázati rendszerben, egy nagyon alapos diagnosztika. Tehát tudnunk kell, hogy az épület milyen elemekből áll, milyen szerkezetekből ö, épült föl, ismerni kell annak a szerkezetnek a logikáját, de nem azt a logikáját, amit ma gondolunk, hogy akkor mi volt, hanem akkor mi volt a logikája. Ez óriási különbség ez a két hozzáállás, és azt a szerkesztési rendet meg kell tanulni először a régi épületet, szerkezetileg is, hogyha most itt a technikai részéről beszélünk a műemlékvédelmnek. A következő nehézség, hogy ennél az épület, vagy egy ilyen jelegű épületnél mit kövessünk a helyreállításkor a mai követelményeket, a mai, hely, mai előírásoknak megfelelő helyreállítást, most itt hőszigetelésről gondolt, mm. vagy sokszor fölmerül a napelemnek a használhatóságának a kérdése, vagy nem használható egy épületnél. És utána azt kell megnézni, hogy mai eszközökkel ezt hogyan tudom felújítani, restaurálni, pótolni, egyáltalán megvannak ezekre. Mindent meg lehet csinálni, pénzkérdése, és a következő etában pedig azt kell mérlegelni, hogy ez a ráfordítás megéri-e, vagy nem éri meg, vagy az is megoldás, hogy azt mondják, hogy ennek az épületnek megőrzöm az elemeit, és nem tudom felújítani. Az egész építőipar a eldobhatóság irányába fejlődik. Ez a jövő műemlékének lesz egy igen, nagyon igen. nagy probléma, mert igen, ma, mondjuk uh, egy, egy véletlenül egy nagyon jó sikerült tesco Ez csak nem fog száz évig fönnmaradni. Igen, hogyha ott van, ha, ha lesz ilyen, valaha persze mondjuk, de között. valahol egy Tesco dobozt az emberiségnek érdemes lenne megőrizni hogy a Erre mai, mai a példaként. korokról elretentő példaként de azt se tudjuk, hogy a későbbi korok hogy fognak viszonyulni Addig hozzá lehet benne más is csinálni, lehet benne repülőgép múzomot vagy bármit lehet de, de ez azon is múlik hogy mi most elretentő példaként beszélünk ezekről a dobozokról nekem is ez a véleményem hmm. róla de ez azon fog múlni, mert mi most a még korábbi korokhoz viszonyítva értékeljük ezt a ládikát. Hogy a következő korban, meg az előttünk lévő 100-200 évben milyen világ lesz, arról nem tudok nyilatkozni, és onnan nézve, hogy fog kinézni ez az építmény, azt majd az a kor tudja megmondani. Na most ugye azon írjtottunk, hogy nemzetközi szintére kitekintünk, Uh, itt ugye egy nemzetközi uh, hát örösevédemi uh, világszervezetről van szó, ahol szükségszerűen ugye nemzetközi együttműködés uh, zajlik, hogy hallhatnánk erről valamit belrészletesebben, hogy, hogy folyik ez. Uh, én egy konkrét példát szeretnék ezükben fölhozni, amiről én tudok, ez pedig egy, van egy nemzetközi uh, a földközi tenger menti nemzetközi műemlékvédémi együttműködés. Én az interneten fedeztem föl Euromed Heritage hát szó mögött, és hát kiderült, ugye, hogy ez igen sok ország ennek a résztvevője, európai országok és országok egyaránt, miután a földköli tengernek északi és déli partján lévő országok egyaránt a részesei, és itt ez egészen konkrét és komoly programokról és projektekről lehetett olvasni, hogy hallhatnánk-e ilyenekről, hogy mik folynak? Hát talán közismert és ebben útt voltunk, hogy Magyarország is keresi és találja is időnként a partnereket ilyen programokhoz, Visszatérve, ez valóban az ikomoszon belül is van egy ilyen csoportosulás, munkacsoportok és regionális csoportok is dolgoznak együtt a földközi tenger térségének, vagy a, ugyanígy a spanyol nyelvterületű tagállamoknak is van együttműködése. A, nagyon régen, még a 90-es években, amikor volt a váltás a német, a magyar és a román IKOMOSZ, hozott létre egy nemzetközi konferenciát, a Tusnádi konferenciát, ami pont két hete ülésedett utoljára, és azóta rendszeresen találkozik. Pont ezeknek a, a több nemzetiségű régióknak az építészeti problémáját vetette föl. Ez egy nagyon nagy dolog volt annak idején, ugyanis akkor még nem volt olyan politikai környezet, hogy egy ilyet Erdélyben meg lehetett volna szervezni. És pont ez a nagyon érdekes, hogy az icomos belül teljesen mindegy, hogy milyen országból, meg Északról, Délről, Keletről, Nyugatról, Ázsiából vagy Afrikából érkezik valaki. Az alapgondolkodás pont azért, mert civil szakmai szervezet, ez teljesen független az adott környezet politikai közállapotától, mert az értékvédelmet tekintik elsődlegesnek. És ezekkel a kollégákkal bárhonnan jönnek, kifejezetten gyümölcsöző, majdhogy nem ezekkel a legjobb a kapcsolatunk, mert oda-vissza nagyon sokat tudunk segíteni egymásnak. Ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy három az együttműködéssel hogy tudod fölépíteni egy közös műemléki gondolkodású rendszert, és nem mondom, hogy ennek kapcsán, de ennek segítségével föl tudott tépülni egy ö, olyan helyen, egy ö, életképes és szakmailag nagyon jól működő műemlék ö, védő, szakértő hálózat vagy hozzáértő rendszer, akik az ottani műemlékekkel értőn tudnak foglalkozni. De ugyanilyen együttműködés van számos más országgal is, a mi komoszunknak is, meg másik komoszunknak is. E, nagyon sok ország határon átnyúló probléma vagy kérdés vetődhet föl, amit nagyon sokszor lehet, hogy politikailag nem is lehetne rendezni az adott országon belül, hogy egy példát mondjak, itt van a fertőtó világörökségének a területe, ami osztrák-magyar közös világörökségi terület. Az osztrák oldalon, a világörökségi területen kívül kívántak építeni váratlanul egy önkormányzatnál, mert azért ott sem jobb a helyzet, mint nálunk. Tehát valahol az alapszituáció minden országban hasonló. Egy 70 méter magas szállodát, ami az egész világörökségi területre kihatott volna, és az az eredeti látvány, ami miatt ez világörökség lett volna, ez alapvetően, vagy károsa, veszélyeztette az egész világörökségi terület értékét. És pont a magyar léphetett föl ez ügyben, az osztrák komosszal valamilyen módon együttműködve, és mi kezdeményeztünk olyan egyeztetéseket, aminek a hatására majdnem a felére sikerült ennek az épületnek a magasságát csökkenteni. És ez olyan, egyébként elég volt, hogy a felére csökkent? Jobban örülünk volna, ha jobban csökkent, csak sajnos... Nem sajnos, de valahogy egy olyan kompromisszum született, ami még elfogadható. Vagy egy 30-40 méter magas épület is Az elég magas. Igen, csak ez már olyan távolságban volt a világörökségi területtől, hogy ez már annyira nem veszélyeztette. De ugyanilyen együttműködések vannak, amik szintén ez más országoknak a példája volt, hogy Kölnben a világörökségi területen a DOM jelentett ilyen, meg annak a védőzónája ilyen kiemelt értéket, és ott akartak egy olyan beruházást megvalósítani, ami magasabb lett volna, mint maga a környidóm. E, és pont az egyeztetés során egy olyan megoldás született, hogy részben föld alatt, föld fölött egy nagyságrendel alacsonyabb épület épült, alapterületében még nagyobb épület is keletkezhetett, vagy születhetett. A végén az a megoldás született, hogy a befektető is jobban járt, és egyáltalán nem károsította a világörösségi értékeket. Tehát itt van ez példája annak, hogy azért a, születhet olyan... Mondjuk, hogy a befektetőt végül is meg lehetett győzni, mert ő úgymond győztesen jött ki ebből. Az építész, aki az eredeti épületet tervezte volna a magasat, az mit szólt hozzá? Ő, szerintem mindenki. Nem csak a befektető jött ki győztesen. Ez... ez Na jó, mert a műemlékesek mindenki. mondjuk győztesen jöttek ide, de az építész nem érdi ezt sértőnek, hogy az ő égben nyúló tervét hát itt megfordták. Sért, többről van szó szerintem. Nem tudom, hogy ott az építész. Mert építészt... az építészeti jel ez volt. <gül> mindenki és mindig mondják az építészek. Igen, ugye ez, ez egy... Akarnak maguk utáhagyni, és hát minél nagyobb a jel, annál <gül> Ez lehet. egy nagyon nehéz kérdés az építészeti jel. Ez madivat. Az építészeti jel, és nem rokona azzal az alázattal, amit mondani az új építészeti emlékek <gül> környezettel. Mi a műkucák szoktak elet hagyni magukat. <gül> Önmagában ez a szóval nem tudom, hogy Kölnben mit szólt az építész, de én úgy érzem, hogy ott mindenki jól jött ki ebből a vitából. És ez valahol példája annak, hogyha egy műemlékvédelmi kérdéseket időben lehet megbeszélni, és a programindításakor partnerként vonják be az a ilyen szemmel is érzékenyen közlekedő műemlékvédőket, akkor megszületett ez a megoldás. De az jó kérdés, hogy az építész maga miért nem így közlekedik a nagyvilágban. Az a jelen kapcsolatban pedig valóban van egy ilyen tendencia az a mai építészetben és mindenki jelet szeretne hagyni, vannak ezek a nagy sztárépítéznek nevezett valakik, meg vannak a jobb, meg sikertelenebb követői. Én úgy gondolom, hogy, és ez egy kicsit kapcsolatban van azzal a felgyorsult technológiai ö, és stílusváltással is, amiről az előbb beszéltünk, hogy ezek megújul, nem az örökké valóságnak, Épülnek, mert előbb-utóbb ezeket kikezdi a rosda, vagy a, elmegy a hőszigetelő üvegből a védőgáz. De ezeket a jeleket én úgy érzem, hogy nem műemléki környezetbe kell hagyni, vagy letenni, hanem ezeknek is meg kell találnia a helyét a városban, és a társadalomban is. Vagy a sivatagban. Vagy a Sivat, ha olyan, az a jel. Én el tudom Ám Mondjuk érzen... könnyű, mert ott például ilyeneket lehet csinálni, tehát... De ott sem szabadna... De, de nem, nincs, nem volt semmi az előtt, tehát ott, ott bármilyen bármit nem csinálhat jó é, Inkább azt érzem problémának, hogy nekem azért nem a káviház közepére kell betennem a saját jelemet, hogyha én elmegyek egy... egy Valahova meghívnak, vagy megélnek, akkor ott illik úgy viselkednem. Az teljesen természetes, ahogy a környezeten viselkedik. Nekem kell alkalmazkodnom. De biztos, hogy egy olyan nagyvárosban is, mint Budapesten, lehet találni olyan helyeket, hogyha egy város feltétlenül ilyet akar magának, hogy ott ne zavarja az a jel a kialakult építészeti környezetet. Ha zavarja, akkor az oda alkalmatlan. Ha nincs környezet... De ilyen helyszín nincs, ahol nincs környezet. Tehát az a jel is csak akkor jel, hogyha az valahol kommunikál, vagy, vagy valamit hozzá tud adni a környezeti értékekhez, és itt van az építész felelőssége, hogy találja meg azokat az értékeket. Ez akármilyen érték lehet. Ez egy helyi kulturális érték, egy közösségi szokás, társadalmi, természeti érték, amivel ő kommunikálni szeretne. Ha nincs ez a kapcsolat, csak kirobbantunk egy városrészt és oda bepottyantunk egy mindentől független jelet, akkor azt ott idegennek érzem. Na most a világrosségi címben nem csak megkapni, elveszíteni is. Amire volt is már példa, amiről tudok, a legközelebb az a Dresda esete. Mi történt valójában ott? Hát Dresda az egy érdekes történet volt. A második helyszín, amelyik elvesztette ezt a címet. Szemléletében az első címről is annyiban érdemes beszélni, hogy egy kicsit a gondolkodás az azonos volt. Omán vesztette egy ilyen címet, a fehér antilopoknak a élő területét, mert az erőszakos olajkutatás meg az olajfeltárás tönkretette az élő területet, és egyszerűen majdhogy az ország töröltette, illetve nem látták biztosítottnak az élőhelynek a fenntartását. És hasonló volt a helyzet Dresdában is, ahol a, a kultúrtájként értékelt együttes volt, és az elbán egy autópálya hidat építettek keresztbe, ami mindenhonnan látszik a helyszínről, és nagyon sok ilyen ikomosz jelentés született erről, még amikor már tervezték akkor a helyi ikomosz eléggé, meg a helyi műemlékvédők eléggé aggódva figyelték a fejleményeket, nagyon sok jelentés született arról, hogy mit akarnak csinálni. Ez ilyenkor úgy működik, hogy egy más országnak a képviseletében, tehát egy más IKOMOSZ Nemzeti Bizottság által, vagy a IKOMOSZ Bizottság képviseletében megjelenik egy szakértő testület, akit a Világörökség Bizottság küld a helyszínre. Természetesen jönnek a Világörökség Bizottságtól is, és megvizsgálják egy ilyen fejlesztési programnak az összes hátterét. Ez a politikai, gazdasági oldalról, Miért műszaki oldalról. Miért döntöttek a Dresd, hogy a hisz pont Drezda egyébként, ami a részleteket illeti, hát ebben a historizáló rekonstrukcióban kifejezetten nélen jár? Lett volna más megoldás is Dresdán, a egy alagút tervi szerepelt, mert ha alagútban vezetik át, a autópályát, akkor ez nem sértette volna a világörökségi helyszínt. Hát gondolom ott is ugyanúgy érdekek vannak. A költség következményeket nem ismerem, hogy a híd meg az alagút költség aránya mi volt, de én úgy tudom, hogy egy nagyon komoly alternatíva volt, hogy ez az építés is, és nagyon sokáig tartotta magát. Az első jelentések akkor születtek, amikor még csak ter volt, és utána kétségbe esett képek vagy kétséges szöveg mellett jelentek meg az első képek is amikor már a hídpilléreket kezdték alapozni és amikor megépült a híd nagyon sokáig veszélyeztetettségi listára uh, került pont emiatt Drezda, mert uh -huh. nem hajlottak és a végén úgy döntöttek, hogy megépítik az autópályát és ezzel gyakorlatilag vállalták, hogy törölték Dresdát a listáról Drezda nagyon sokat tett azért, az, hogy egyébként nem voltak kiakadva, hogy a Drezdaiak általában ez érdekes, mert nagyon sokféle vélemény hangzik el ezzel kapcsolatban. Ez egy ilyen erőszakos és átgondolatlan városfejlesztésnek a következménye volt ennek a hídnek a megépítése. Nyilván, hogy nagyon sokan büszkén tekintettek az Autópálya hídre, hogy lámlán meg tudták építeni az Autópálya hídat, de gondolom, hogy még többen, azzal a veszteséggel számoltak, amit a világőrösség cím elvesztése jelentett, mert ez egy, egy nagyon súlyos, kellemetlen bélyekként jelenik meg. Ugyanakkor a német műemlék védők körében, meg az alap ilyen sajnálkozás mellett egy olyan pozitív csira is megjelent, és ez nem csak a németekre jellemző, hanem gondolom, Ránk is kell, hogy vonatkozon, hogy ez egy nagyon súlyos figyelmeztetés arra, hogy egy európai városnak a felelőtlensége hova vezethet hogy nem a távol, távolabbi országok, Amerika, Ausztrália, akik azért küzdenek, hogy ők ugyanazt a... Tehát ez is politika valahol, hogy melyik ország mennyire van reprezentálva ezen a világörökségi helyszíneknek a listáján. Nyilván, hogy ugyanolyan súlyt szeretnének kapni ezen a hát listán. Hát mondjuk ez például Amerikában sokkal nehezebb ügy lett. Nehezebb, meg Ausztráliában is Ausztráliában nehéz ügy, álljában, de... de akár olyan, mint én, Hongkong, meg hasonló városok sejről nagyon büszkeket olyan területekkel gondolom, amik... Igen, csak kell. ez onnan nézve egész más kép értelmezhető, meg egy világörökségi bizottsági ülésen is más kép értelmezhető ez a probléma, ha én hongkongiként ülök ott, az is természetes, hogy én elfogadom, hogy Európának itt van ez a fantasztikus értéke, de azért valahol csak jelenjen meg az enyém is. És ha én mindent vállalok érte, Európa meg nem vállal érte semmit, vagy az az adott helyszín nem vállal érte semmit, akkor én azt örömmel ragadom meg hongkongiként azt a lehetőséget, hogy azt töröljük azt a helyszínt, és az enyémet emeljük be, mert én meg vállalom azt, hogy amit én értéknek tekintem, azt úgy mutatom be, hogy azt hosszú távon meg is tudom őrizni. És Budapest esetére ez a példa, ez mennyire tekinthető intőnek, mennyire terjedt el a fejekben, hogy elveszíteni is lehet? Nagyon. Már azért kaptunk intéseket. Igen, Budapesten egy nagyon nehéz helyzet van. A világörökségi területen nincs egységes szabályozás, van egy egységes műemléki védelem, de a műemléki védettségű területnek a szabályozása az több kerületre tartozik, és az egységes budapesti szabályozási terv, az annak a realizálása a kerületeknél, a kerületi szabályozási tervben. Ez Budapest alapproblémája. Ez Budapest alapproblémája. És nyilván, hogy a az attól függően, hogy abban a testületben kik hogyan ülnek, hogy gondolkodnak, másképp értelmezik ugyanazt a helyzetet. Hát tudjuk, hogy ez a belső városi fejlesztések mit jelentettek Budapest számára, vagy tudjuk azt is, hogy ez a Bécsi utca milyen sok hatásként érte az icomosz a nemzetközi szervezetét. Nagyon sokat várunk attól, hogy most van a parlament előtt és már csak a végszavazás vár a világörökségi törvény. Pont ez jelenthetne biztosítékot arra, és ez egy nagyon komoly és pozitív szabályozás lenne, hogy egy egységes szemlélet alakuljon ki. Ma nincs leszabályozva vagy szabályozva a világörökségi területeknek a védelme. Sokkal egyszerűbb Pannonhalma esetében, ahol van egy kezelő, vagy a Hortobágyi Nemzeti Park esetében, ahol van egy felelős, egy szakértő, hozzáértő a terület értékeit magáinak e, tudó e, szervezet, vagy az Akteleki e, Karsznak a vidéke, meg van még egy-kettő. De vannak széteső helyszínek, amiknek abszolút semmi eségek szemléletű e, kezelése nem biztosított, annak ellenére, hogy a magyar állam erre kötelezettséget vállalt. A legkritikusabb helyszín ilyen szempontból Budapest és a tokai világörökségi terület. Ez a világörökségi törvény azért lenne nagyon nagy jelentőségű, mert meghatározná vagy segíteni azt, hogy egy olyan kezelési terv szülessen, ami pont a világörökségi értékek megőrzését biztosítja, Ebbe kidolgozhatnák a fejlesztésnek a lehetőségeit. A fejlesztést most nem úgy értem, hogy szalmaigető műveket kell építeni minél többet a helyszínen, hanem a világörökség alapértékeinek a megőrzésével és azokat erősítő fejlesztésekre, a nem csak a turisztika, hogy a hely onnan kéne kiindulni, hogy a helynek milyen értékei vannak, ez egy nagyon hosszú folyamat lenne, és ezeket erősíteni, és ezeknek, ha megvannak a keretei, akkor a világörökségi törvény ezeket ö, a települési tervekbe építenébe. Tehát Budapesten ez úgy nézhet neki, hogyha a világörökségi együttesre születne egy kezelési terv, hmm. akkor a, ehhez az egységes elképzeléshez lehetne igazítani a mostani, vagy a leendő, vagy nem tudom, hogy milyen politikai elképzelések vannak, területi szabályozási terveket magyarul egy irányba e, húzna az egész rendszer, és így lehetne biztosítani azt, hogy ne ilyen széthúzó elképzelések bomlaszák a világ És ha megjelenik ez a törvény, akkor remélhető, hogy ilyen kezelési terv Budapesté is elkészül? Mert elvileg eddig is kellett volna. Ez a, a törvénytervezet kötelezően előírja ennek a készítésének a szükségességét, és nagyon nagy dolog, hogy ehhez még egy támogatás, nem támogatási, hanem egy, egy finanszírozási rendszer is párosul meg, a tervezetben. Megkezelő szerv, meg szervezet is van, nem tévedek, ugye? Tehát van. Uh -huh. És nagyon fontos lenne, hogy a világörökség Magyar Nemzeti Bizottság teljesen mindegy, hogy milyen néven, de hasonló rendszerrel ö, meg tudja maradni, és ö, képviselje Magyarországot, mert ö, ez az egyetlen fórum ahol a különböző helyszíneknek a problémáit a kintről jövő észrevételek vagy a bentről jövő, vagy bentről keletkező problémákat összhangba lehetne hozni a lehetőségekkel, vagy megoldást lehet találni mm. a hát nyilván minden világörökségi terület, más szakterületek kompetenciájába tartozik, mert a agrártárcától kezdve a, a kereskedelemig a nemzeti fejlesztési tárcáig, tehát ezek a kérdések úgy kaphatnak választ, hogy ez harmonikus, rendben hozhatók, ezek a válaszok. Egyébként tetszett aktuális dolog, hogy ha jól tudom, most udvésezik, vagy fog Magyarországon az európai elnökök, tehát találkozója van, hogy a ami a magyar EU elnösségnek egy csúcs rendezvénye, és ez, miután a Duna stratégiának az elfogadásáról van között szó, amiben sok minden le van írva. A, mi aspektusunk szempontjából mit hozhat ez, vagy hozhat-e bármit is, hogy most itt ilyen nagyszavású, nem találkozó van? Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az európai elnökök Budapesten és Balatonfüreden üléseznek, pont ma este kezdődik ez a találkozó. Azt, hogy mi a jelentősége, ezt később, majd utána lehet megmondani, minden esetre ez egy valamilyen formában elismerése a múlt magyar műemlékvédelmének, mert azt tudni kell, hogy a magyar az ikomosz egész ikomosznak a harmadik legnagyobb nemzeti bizottsága, hmm. ami azt jelenti, hogy az itteni műemlékvédelem és talán egy kicsit a magyar ikomosznak is a láthatósága vagy aktivitása ösztönzi a magyarországi műemlékvédőket arra, hogy csatlakozzanak -e ennek a szervezetnek a munkájához. Minden évben ülésednek az európai elnökök, és minden évben van egy ülés, ahol a tanácsadó testület ülésezik, ahol a világ összes ICONOSZ elnöke beszéli meg az aktuális szervezeti problémákat. A idei ülésnek az ad különös jelentőséget, hogy idén nem tanácsadó testületi ülés van, hanem tisztújító közgyűlés van. November végén kezdődik ez az ülés. Az európai csoport uh, ülése az úgy rendkívül érdeklődést váltott ki az idén, mert ilyen még nem volt, hogy 23 ország képviselői fognak összejönni. Sőt... Uh, ez alkalomból először az Európa Tanács képviselője is részt fog venni az ülésen. Ez azért nagyon fontos, mert folyamatos tárgyalás van az Európai Unióval, meg az Európa Tanácssal, az ikonosz európai szervezetével, tehát itt egy együttműködésről lehet majd, vagy egy együttműködés alapjait lehet megteremteni másrészt pedig szeretnénk Európában szabályozni a világörökségi várományosi listának a helyszíneit is, ami egy kicsit utopisztikus dolog, de olyan próbálkozások vannak, hogy valahogy egy egységes szellemiséget alapján ezeket a várományosi helyszíneket összegyűjteni, ugyanis jelenleg az adott országnak a, a szempontrendszerén múlik, hogy mit ajánl a várományosi listára, világörökségi pályázatot csak várományosi listán lévő helyszínek közül lehet választani. Ezért fontos az, hogy valami egységes szellemiség alapuljon ki. Magyarország is újra fogja értékelni ezt a listáját, egész biztos a világörökségi törvény megjelenik, mert a másik nagyon nagy jelentőségű Lépés a világörökségi törvényben, hogy ennek a várományosi listának is a rendszerét, vagy a lehetőségét szabályozza, tehát nem adhok alapon megy ez a rendszer. A másik, hogy jogi kérdésekkel is fog foglalkozni, a, tehát a különböző országok közötti műemlékvédelmez kötődő jogrendszerrel is fog foglalkozni az ülés, ugyanakkor amit itt beszélgettünk, igazán ez világszinten, meg Európa szinten is egy elég jelentős kérdés, hogy a, e, milyen paradigma van a mi men uh -huh. belül, és ez e, hogyan tudja a mi emlékvédelem feldolgozni a változó uh -huh. e, világot, helyszíneket. Mi ezt az ülést szeretnénk felhasználni arra, hogy mutatnánk értékeinkből is dolgot, mert, vagy helyszíneket, azért választottuk helyszínnek Budapestet, az technikai oldalról, nyilván legtöbben azért többször megfordultak már Budapesten, az európai elnökök közül, a budai várban fogunk ülésezni, és utána a Balatonfüreden folytatjuk a konferenciát, mert úgy érezzük, hogy Balatonfüreden egy olyan építészeti együttes sikerült nagyon szépen helyreállítani és megújítani, ami a mai kort tudja szolgálni nagyon magas színvonalon, és ott a főépítész, a műemlékvédelem, a önkormányzat, olyan együttműködése mutatható be, ami nélkül, most rosszul nem jöhetett volna létre, ez a magas szintű építészeti megújulás. És ebben a környezetben úgy érzem, hogy hát ha függetlenül attól, hogy ma milyen irányban, hányan, hogyan gondolkodnak a műemlékvédelemről, egy jó képet tudunk mutatni a magyar műemlékvédelemnek. Még egy kérdés talán belefér, hogy ugye ez a Duna stratégia, amelyik most kicsit képélyesen a vízcsapból is folyik, hogy ennek a farvízén nem lehetne egy, egy Duna regionális értékvédelmi együttműködésnek a kezdeményezését hogy mondjam, felvetni, mert ugye az volt három országról Duna mentén, de hát ugye itt sokkal több ország, tíz ország, sőt hát a Duna stratégiában még ennél több országról van szó, tehát ott nagyon komoly fejlesztésekről van szó, hajózhatóságról, meg egyebekről, és eléggé a, a margóra vannak szorítva az értékvédelmi kérdések, hogy ezt talán kicsit korrigálva, nem volt, vagy nem lehetne ilyesmikről szó, hogy De ennek nagyon, a hatégának a mentén egy. Ezt nagyon fontosnak érezzük. Ráadásul a Duna az fokozottan érintve van a mi emlékvédelmi szempontból, mert tudjuk, hogy a Limesz vonala, ami a magyarországi szakaszon a Riba jelöléssel ismert, római birodalomnak a határa, ami az egész római kultúra jelképes jelentőségű az Európai Unió történetéből is. Most ez lesz a következő olyan magyar világörökségi helyszín, vagy váromány, ez a mai várományosi helyszín, amit Magyarország jelölni szeretne a világörökségi listára. Ennek nagyon komoly esélye van, mert Németország, Skócia, Anglia szakasza, ami egyértelmű, mert ott helyenként összefüggő falak is vannak, az már világörökségi terület, elismert listára vett világörökségi helyszín, és ezt szeretnénk folytatni a magyarországi szakasszal, ami egy nagyon nehéz program, meg ennek a fenntarthatósága is elég nehezen dokumentálható, de egy nagyon komoly előkészítő munka folyt, aminek pont most hétfőn volt egy bemutatkozó sorozata vagy bemutató előadás sorozata, hogy kijelölték, és felépítették azt a rendszert, amivel az egész más szemléletű magyarországi védelmi szakasz védelme világörökségi helyszínen biztosítható lenne, és igazán közkincsé tehető az a része, amelyik megmutatható, meglátható. Hasonló elven a Duna stratégiához is nagyon fontosnak érzem a műemlékfélemi szemléletnek a, a csatlakozását, azon túl, hogy Magyarország sokszorosan érintett ezzel, hogy világörökségi helyszín lenne a Limes vonala, másrészt Budapesten pont a világörökségi helyszín ez a Dunai látkép, igen. És Esztergom is eddig még szerepelt, vagy szerepel megvisegled a várományos listán. Hát eddig tartott a műsoridőnk. Köszönöm szépen a nagyon részletes találkoztatást, és uh, sikert kívánunk részben ez a tanácskozáshoz, meg a további uh, védésekhez, értékeinknek a megvédéséhez, akár a kulturális szellemi értékeink, a épített értékeink, megvédéséhez, mert van mit védenünk, tehát addig kell védenünk a hírtékenyt, amíg van mit. Erre a témára még a továbbiakban is időnként vissza fogunk térni. Az eddigi, uh, um, most uh, a befejezett tamás nem tudott eljönni, mások alkalommal igyekszünk őt is megint volna. volt Nagy Gergely, az IKOMOSZ, Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, és bucsúzik Önökre.